Tidak! Ah. Critical di tiriorasi mental, physical di ragut tiak dangkal. Tipikal ikut distikal, dah sengaja lipokritical. Diari apokaliptikal, dari diari apokaliptikal. Kata lampir sama gradah praktikal practical, theatrical balada famasutikal. Depadu padu bagus musical yang kemaroh menagih puji, bertanding suci. Kita meratap menangis mengemis puji. Ataupun nak kegas game buruk duli, minta dikembalikan asas si jenoli duli. Moga segera berakhir kau semoga semua derita dirawat Amin. yang istiqamah semoga dirahmat Amin. yang wabiti dan semoga dirahmat di rumah agam Apa rasanya Lena tidur malam Apa rasanya hidup di Abu Kadam Apa rasa jamu darah daging resepi haram Apa rasa fantasi jadi dewa Hanunaki Kebal istimewa ha? Kakistokrasi Duta neraka bakal derhaka Punca malam petaka Ketawakan yang mati persendakan, yang para Yang lumpuh di dipenjara Diseksa diseranah Yang maling ngalim dan zalim Pak pandir mendominasi Serib belum dipatih lah Tular sensasi Apa rasa roh tanpa empati Korang binda dan hati Tanggung jawab di nafis Salahkan propaganda Bersalahkan konspirasi Bersalahkan segalanya Kecuali pekom sendiri Maaf tuan hamba kebun tuan Kalah tuan di angkasa bercumbuhan Salam dari warga kemurungan Moga ditulah tuan seketurunan Tuhan di tanah kira Melihat kawan gembira Berilah dan ku harapan Menganggungi mata dewa Ambil tanda haramu racun Bumi adun satu-satu gugur terkubur kubus yang zalim tinggal yang luhur rasis fasis narsis fasik bergaya pisah kisah plastik fantastik kuasa bergaya tita lihat limun dan tunggu sehurnya dicabut nanti kan hari bulan mobilisasi Mu mulakan draft sabila hidupkan saff hingga ke hari di ini benasi nadi lahi kalf kalf kiri kanan tembok batu biasa biasakan namanya karma namanya tulah lah nak merasakan plow